Gataskaren konponbidea sustatzeko naziarteko konferentzia egin zenetik urte beteko dira. Konferentzia honetan ipar euskal erritik, alderdi politiko, instituzio eta eragile berdinetako ordezkariak parte hartu zuten. Anita Lopepe egungo EH baiko ordezkaria bertan izan zen. Honean nintzen eskerra bertzalearen ordezkatzeko, beraz guzi hori eldu zen eskerra bertzaleak bere baitan eraman zuen bihortelenago edo eraman zuen gogoeta ondibaten ondotik, eh? aldaketa estrategia bat erabaki ere zen, hor duan egun hori etortzen zen nolazbait animaleko inflexio pundu bat bezala aldaketa horretan, Ipar, Euskal Herritik, eldutak ordezkariak konferentzia hasi aurretik beraien artean hitz egiteko aukera izan zuten, denborak oso neortuak zeuden. Askifite pasatu ginen, beraz uh, biltzaha egintzen gela handi horretara, eta hortik goiti zinez zuen manatzen, eragile bako txak bi minuta ukan ginoen uh, gure adierazpena egiteko, animaleko mai baten inguruan. Konferentzian Pierre Joss, frantziako, defentsako eta barne arazoetako ministro hoia, bertan izatea eragina izan zuen ipar euskal herrian diskurso bateratuak lortzerako orduan batez ere. Ala ere, nik pentsatzen dut, uh, Pierre Jox, Adibidez, hori uh, zaiteak, uh, hantziren ipar euskal ejiko uh, ordezkari uh, politikoentzat, uh, ezan nahi zerbait bazuela, uh, eta Frantziar Estatua, um, Espainiar Estatuaren hein berean uh, agertzea deklarazioan, horrek ere bazuela pizubat. Horrek ekarri du gero, pentsatzen dut hemen ipar euskal ejian, ordezkari politiko horiek eta beste uh, hainbatekin, eraiki alizan direla, um, Aho eh, bat es, puntuen inguruan aho batez, eh, diskurtsu batzu, mesu batzu, gero paritsedatekari direna Aieteko adirazpenean, Frantziako estatua izendatua izan zen, gatazka konpontzeko lehen eragile bezala. Horrek Ipar Euskal Herriko panorama politikoan ere eragina izan zuen. Guk Ipar Euskal Herritik ikusirik, bereziki uh, Frantziar Estatua, Espainiar Estatuaren hein berean izendatua baitzen, gatazka horren konpontzeko lehen eragiletarik bat bezala. Hora, orduan, biara munean ere uh, pentsatzen dut uh, urdoritasun horrek segitzen zuela, baina emeki-emeki, eta... Eta etak egun batzu lehenago eman zuen iragarpenarekin, eh? bera ekin zahmatoa behin betiko ustea, hor sartuaginen aldaketa aldaketa ondi batean, eta onduko hilabete eta urteak ere erik, karriko ituztean bat gertakari importante. Aieteko naziarteko konferentziatik hiru urtetara Ipar Euskal Herriko, ia sentzibilitate politiko guztietako ordezkariek baiunako adirazpena izenpetu zuten. Bainan, aipatzeko ere bai, zenta baiunako deklarazioa uh, ahaira kurtzen balima da, eh? oartzen gira, ez dela bakarrik hori, ez dela bakarrik gatazkaren ondoruetaz mintzatzen, bainan uh, mintzatzen dela ere gatazkaren funts uh, politikoaz eh? eta gatazkaren uh, oinahietaz. Aiedeko konferentzaren urte arira naziarteko jardunaldiak antolatu dituzte, egitaraua ostegunean nazizen eta larun batean baioran amaituko da. Ostira launtan esaterako arratzaldeko zeiretan donostiako kursal jauregian gatazken eraldaketa demokratikoa izenburuk buruk. Maiingurua antolatu dute, Juan Josei Barretxe, Kintorra, Amalur Albarez eta Jordi Kuisarren parte hartzearekin.